kulezo nchi zingine kisoma kodi kama ajaripa skiaamani anakwambia selipa kodi nataka serikali yake aipe kodi aipe pesa ili ipate uwezo wa kuleta maendeleo barabara suji maji kadhalika na kadhalika ulinzi na nini na nini eh, kwa hiyo mimi nafanya kazi kubwa kama hii kwa sababu ya ni sadaka sina na ndio mahali Mungu alisema utachukua fedha kwa watu eh na utafanya kazi hapo asante nakushukuru pia Mungu wengi wanatoa yani kuna watu wengi wana kazi hii sio kwa pesa nyingi lakini wako wengi kwa unaona 50 10 50 60 200 1 ila wako wengi sababu ule wengi wao ndio unatoa una, una, una, una uwezo e, na e, naamini na mwaka huu atazidi kuchangia 2014 leo tarimoja ili tuzidi kusukuma huduma la basi hivi tunaona baadhi ya wahubiri kwa nchi nyingine wana miliki urege, wanadi mbali mbali. Ni makanisa mane makubwa vivi hapa kwetu? Kama nchi gani? Kama Nigeria. Amerika. Huko Nigeria mnakupenda penda sana Nigeria. Nigeria Nigeria. Nigeria Nigeria. Tafanyisha uh, Nigeria na Tanzania. Si masikini, na rio <laughs> lakini na injili iliyo hai. Lakini mmo hilo moja. Lakini pia eh tofauti kubwa sana kati ya mubili anayohubiri njiri. Rwanda na Tanzania. Rwanda nchi ndogo ina watu wachache. Tanzania nchi kubwa ina watu wengi. Tofauti mtu anahubiri injili Dar es Salaam na Morogoro. Dar es ni mji mkubwa na watu wengi. Kwa na watu 8000, 5000, 1000 na usaikansa ni kwako hata 5030 jambo dogo maana kuna watu milioni 5 sasa watu wengi hawajajua sababu ya nchi kama wabidi kama Nigeriaakuwa na ndege kuwa na makanisa makubwa wanafikiri upako upako huko Tanzania kinachowasaidia wa Nigeria wale kwanza nchi yao ni kubwa ina watu sio chini ya milioni 100 na hiyo ni sensa ya miaka 20 iliyopita sio sensa sasa hivi miaka 20 iliyopita ina watu milioni 100. Kwa ragos pale pana watu sio chini ya milioni 15. Hasachukua ragos si milioni 15, Dar es milioni 5. Sasa kokote kule kunyo watu wengi kuwa na waumini wengi njambo dogo. ndiyo maana wina zpale ragos pale wana watu kanisa lao nao sio chini ya 30 40. Lakini wina hapa wa kanisa lao wana makanisa hapa Tanzania. Wakiwa watu wengi 300. Kwa nini kule wana watu 700 ni kama ni upako? Kwa nini hapa wana watu 1000? Si upako, si waamishie basi wapate hapa 700. Kule kinacho walinda sio upako. Upako ni Roma ni moja yule yule. Roma mtakatifu ambayo naye mimi wewe na yule ni moja yule yule tu. Lakini mazingira yale. Eh. Hii kazi ambayo mimi nafanya da'islam hapa nikihamishia Lagos pale. Nguvu na hapa nikihamishia pale ni, ni moto kote mbaya. Sabab jiji kubwa kwanza mhubiri mwenye watu mwingine 1500 Lagos pale au au 30 hana watu kutokana ile proportion ya ule mji. watu wengi ni inchi na watu milioni 100 nguvu ya china china ile china wakunusha dunia hata kama dunia ikakataa kununua bidhaa za china soko lao la ndani linatosha kufanya china iende mbali marekani nguvu yao pia pamoja kwamba hivyo lakini pia marekani ni kubwa aliounganisha ile inchi ikawa inchi, inchi moja wamarekani wamarekani wausmarekani wako wako millions 35 wale mabrek ya america millions 35 peke yake eh hasa watu hivi vitu watu hawafanyi uh, ile ile tasmini ya kimishonari wanakuwa na tu kama vile bumbumu fanya tasmini ya kimishonari inchi kama korea kwa na bill young ni taifa kubwa moja lakini pia nigeria sio kama tanzania nigeria kiuchumi wako vizuri Nigeria kiuchumi wako vizuri. Wanahala kama taifa lao, wana mafuta wale jamaa, na ni nchi kubwa. Lakini pia Nigeria ile ni nchi ya vita. Mahali kwenye vita watu wanasali sana. Miaka ya Nigeria ni nchi ya kupinduliwa tu. Maana sio baba ngida, ma sio ilani, sio marani, ni nchi ya mapinduzi Nigeria. Eh kuwa nchi ya kidemokrasia juzi tu hapa miaka michache tu iliyopita. Lakini Nigeria Eh ni chama pendu sana bangida sio yoba San Jose nani Danny nani na ni chama pindu pindu ziki jeshi yes, yes, yes, tu jeshi tu si boko aramu nini hasa mahali penye vita watu waenda kanisani sana ili angalau waombe Mungu wao Eh hiyo Mimi mimi, mimi, mimi, mimi nasemaga siku zote Bahati mimi nimetembea Nimetembea Afrika nchi 18 mpaka passport yangu ilija Nchi 18 na Mimi ni mhubiri, miaka injili na tatu sana kwenda. Niko kanisani. Hakuna nchi ya johubiri yenye upako kama Tanzania. Hakuna. Wahubiri ambao wanaweza kumsema Mungu kwa ruga mama yao. Wengine wote wanamsalimu Mungu kwa ruga za kukopa. Kwa Komu ukiniambia katika Afrika nchi gani yenye upako nitakwambia Tanzania. sindio roya ya ukombozi iko hapa. Roya ya ukombozi iko Tanzania. Ndiyo maana hata mambo ya mwilini tumesaidia nchi zingine. Tumesaidia Angora. Tumesaidia Mozambiki. Uyo Mandela ambao watu wanasema Mandela, Mandela ametengenezwa na Tanzania. Ilikuwa mche yake ya makimbilio. Ilikuwa ndio sehemu yao ya kutengeneza mipango yao ya, ya, ya ukombozi. Eh. Hey, hey, Tumesaidia Uganda pale. Walikuwa na Idi wale, nawatesa pale Idi Tanzania ikatua vijana hapa. Ile Uganda ina heshima. Tumesaidia inchi kama Burundi, Rwanda, wote hawa. Tumesaidia sisi. Kina kabila wale. Wametoka hapa sao ki uki sema Tanzania Tanzania siyo nini ndio useme kwenye miti hakuna wageni na mzalao kwao ni mtumwa tunani sema kwao ni mtumwa eh kwa hiyo kama kama kimwili tuko hivyo tumekuwa sababu ya wengine kuwa na uhuru eh watu katika Afrika watu wakiataka kuzungumza undugu ha, hata kosa kuitaja Tanzania umoja wakataka kuuza kutoka Tanzania. Ndio taifa ambalo lilijitambulisha kimataifa kama miongoni mwa nchi ambazo ziko mstari wa mbele kupigania uhuru wa kusini mwa Afrika. Sasa kama kiroho, kiwili tuko kwa hivyo. Kiroho. Eh, kwa bibi kabisa, kabisa wala wala. Si takubali kukopi na kupesti kwa watu wengine. Ataka watu wa mataifa mengine wakopi kutoka kwetu, wa Tanzania hapo kujizalau sijui nini nini nini kwa hiyo wao mataifa mengine hao si nini kinachowasaidia kuwa na ndege na malazi makubwa Ali za nchi yao nchi mataifa ya wa ina watu wengi hapo pia lugha wanaotumia wale wana jamaa wanatumia kiingereza kiingereza kinazunguzwa na watu wengi sana zaidi ya Kiswahili ipaka yake ni mipana kwa hiyo rais mhubiri wa Nigeria kufikia mataifa mengi sana eh lakini mimi nikiamua kusema kiingereza hapa nitawawoa watu wangu hapa maana kiingereza lugha yetu sana eh. good morning aise ai ai aiaibusi so he bwana mambo ah bwana poa unasikia kidogo ina in touch kwa e. <laughs> hiyo bwana mimi kasbini yangu ndio hiyo sasa sijajua Mungu atusaidie sana mchungaji mtakamwa 2014 tunatarajia tutarajie nini cha tofauti kutoka kwako maana tumesikia mwaka huu ni wa double dab yani watu watapokea nguvu ya Mungu mara mbili zaidi ya uponyaji ai mamba imani sikiipenda kuyasema hapa Ay, ni mambo ya imani mambo ya kanisani ndinasema kanisa lakini eh mambo ambayo kawaida ni kwamba watu 11 na 14 tume tumepanga kwa hiyo haya jambo ya imani ayo ya imani kwa upande wako sasa hivi kama mchungaji malipo yako binafsi kwa makafiri ya kwa ajili kwa huduma abi ni kuongeza kanisa kwa sababu watu wamekuwa wengi naomba naomba Mungu sana mwaka huu tuongeze kanisa. Tuweze kuvunja, tujenge bako na watu wengine wakai juu. Sababu watu wanakuwa wengi wameongezeka. Kwa mkakati tu naomba kwao ni kuongeza kanisa. Lakini pia watu wengi wananianika msoma. Pata message nyingi. Mwanza ndio usiseme. E, arusha kwa Mungu akinisaidia mwaka huu naweza nikatembelea baadhi ya mikoa. Sijajua wapi lakini Mungu akinisaidia sadani katoka kidogo nikaenda pengine Mwanza au Arusha au Dodoma au Iringa au Mbeya nikaongoza makongamano ya maombezi kutokana na maombi na upata ya watu kwenye usibu lakini pia kuna watu wanakuja toka Mbeya kuja kusali hapa sasa mimi mtoka Mbeya kutoka Sumbawanga toka sumba katavi emsumbuko ndani kabisa wapi wakuja kwa naomba Mungu anisaidie uwezo asa kwa kifedha Niweze kuandama kongamano kwa hata matatu mane na kwa sababu unapongea mkutano huu unaongea hela lakini pia ujenzi wa kanisa kwa hiyo ndio lengo yangu kama kiongozi natowaongoza wenzangu hawa tupo pamoja kutimize lengo hili Mchungaji Yo. kwa kumalizia neno lako la mwisho unawaambia watazamaji. Leo langu la mwisho. Nawatakia watazamaji heri ya mwaka mpya. Mwaka 2014 uwe ni mwaka kufanikiwa kwao. Kupona kwao. Ataka mwaka uliopita kuna mahali wameshindwa. Naambie ajipe moyo. Jiafu ujaumbika tabu sharuka mlango wa 5 petro alivua samaki usiku kucha hakupata chochote lakini yesu akamwambia teremsha tena nyavu kile ndini nami nasema 2014 kila mmoja teremsha jabu kile ndini yamkini muungu atakusaidia kwa nawaambia watu wote tusikate tamaa akatamaa katika uovu na wainifu mkubwa ni jambo baya kwa kwamba tamaa za kuua na kujua aanza kuacha watoto akaacha familia tuendelee kumwamini Mungu mwaka na kumi 2014 naamini Mungu anatusaidia kwa hiyo niwatakie kila la kila mtu afanikiwe tuzidi kuombeana Tuache kuchukiana eh, kuchukiana si jambo jepwa <clears throat> pengine fairy mama ambao wamenua maswali nimejibu labda kuna mtu nimemouzi basi anisamee maana si kuusudia kumuuzi mtu wala si kinyongo kiki nyongoa hapa ni tu sababu Tufutana mawazo ni jambo la kawaida mbaya kugombana kwa sisi sote pamoja tusamee yani eh, samae atoe isamee at, kila mtu ajisamee kama kuna mambo likosea ajisamee, mwaka wakati uliopita ajisamee samae wengine tuanze upya mwaka mpya mambo mapya yale mazuri ya mwaka tatu ondoke nayo. Yale. yale mabaya ambayo ya mwaka tatu tuache. Tuyaache Tuyaachie yaendele umwa kabo. Tuyazike na mkopu. Tutoke na mazuri lakini pia tuanze na mambo mapya. Kwa hiyo kauli yangu ya mwisho natamtakia kila mtu na yemfahamu na singefahamu natakia. Heli heli